9. Протягом решти осені мої відвідини дому Хермана і Марини перетворилися на щоденний ритуал. Цілими днями я ним на в класі, чекаючи, коли настане мить утекти в напрямку того секретного провулка. Там мене ждали нові друзі. Винятком був понеділок, коли Марина супроводжувала Хермана до лікарні на процедури. Ми пили каву і балакали в сутінкових залах. Херман погодився навчити мене основ гри в шахи. Попри ці уроки Марина ставила мені мат за п'ять або шість хвилин, але я не втрачав надії. Потроху, майже непомітно, світ Хермана і Марини став моїм. Їхній будинок, спогади, що здавалося плавали в повітрі, перетворилися і на мої. Так я відкрив, що Марина не ходила до школи, щоб не полишати батька самого і могти піклуватися про нього. Вона розказала, що Херман навчив її читати, писати і мислити. «Усі ці географії, тригонометрія та арифметики нічого не варті в світі, якщо не навчатися мислити сам», – виправдовувалася Марина. «А в жодній школі цього тебе не навчать. Не передбачено програмою». Херман спрямовував її розум у світ мистецтва, історії, науки. Домашня Александрійська бібліотека перетворилась для неї на її Всесвіт. Кожна з книжок була дверима в нові світи і нові ідеї. Якось у жовтні під вечір ми всілись на підвіконні третього поверху і споглядали далекі відсвіти Тібідабо. Марина зізналася, що мріє стати письменницею. У неї була вже ціла валіза повна історій та оповідань, які вона писала з дев'яти років. Коли я попросив показати мені щось, вона подивилась на мене, ніби я вибив, і сказала, що й мови бути не може. «Це як шахи?» – подумав я. – Потроху. Часто я крадькома спостерігав за Херманом і Мариною, коли вони були зайняті чимось своїм, бавлячись, читаючи або всівшись одне навпроти одного за шаховою дошкою. Невидима сув'язь, яка їх єднала, цей окремий світ, який вони собі збудували вдалені від усього і всіх, були чаром чудесним, видавом, яке іноді я аж боявся розвіяти своєю присутністю. Бували дні, коли на зворотній дорозі до інтернату я почувався найщасливішою людиною в світі через саму лише причетність до цього. І сам, не знаючи чому, цю дружбу я зробив моєю таємницею. Не розповідав про них нікому, навіть моєму товаришеві Х.Ф. За декілька лічених тижнів Херман і Марія стали моїм потаємним життям і, коли по честі, єдиним життям, яким я бажав жити. Пригадую випадок, коли Херман пішов відпочивати раніше, вибачаючись, як завжди, у вишуканій манері дворянина 19 го століття. Я залишився на одинці з Мариною в залі з портретами. Вона загадково усміхнулася і сказала, що пише тепер про мене. І мене жах пройняв від цієї ідеї. Про мене? Що ти хочеш цим сказати? Хочу сказати, що в своєму творі, а не комусь. Ну, про це я здогадуюсь. Марина насолоджувалася моєю раптовою нервозністю. «То як? – запитала вона. – Чи ти себе цінуєш так низько, що гадаєш, ніби про тебе не варто писати?» На це питання я не мав відповіді, тож вирішив змінити тактику і перейти в атаку. Цього мене навчив Херман, даючи уроки шахів. «Головний принцип – якщо тебе застануть зі спущеними штанами, кричи і атакуй». «Добре. Та якщо це так, у тебе немає іншого виходу, окрім як дати мені почитати», – наголосив я. Марина вигнула брову, вагаючись. «Я в повному праві знати, що про мене пишуть», – додав я. «Тобі може не сподобатися?» «Може. А може й сподобатись?» «Я подумаю». «Буду чекати». Холод настав у Барселоні, як зазвичай, раптово. Ледве не за день термометри роздяглися до пупа, Війська пальт вийшли з шаф замінити легкі осінні плащі. Вулиці опинились у владі сталевого неба та вітрюганів, що кусали за уха. Херман із Мариною здивували мене, подарувавши вовняну шапку, яка коштувала, певно, цілого скарбу. «Це для захисту ідей, друже Оскаре, пояснив Херман, – «аби мозок вам не застудився». У середині листопада Марина повідомила мені, що вони з Херманом мали поїхати на тиждень до Мадрида. Один лікар з університетської клініки Лапас справжнє світило погодився застосувати до Хермана процедури, які ще перебували на експериментальній стадії і до яких перед тим в усій Європі вдавалися лише кілька разів. «Кажуть, ніби цей лікар творить чудеса, не знаю», – зітхнула Марина. «Думка про те, що доведеться тиждень пробути без них, придавила мене наче кам'яна плита. Зусилля приховати це були марні». Марина читала, що в мене всередині, на я був прозорим. Вона поплескала мене по руці. «Ну, це тільки на тиждень. Тоді знов побачимось». Я кивнув, не знайшовши слів для самовтіхи. «Я вчора поговорила з Херманом про можливість того, аби ти доглядав за кавкою та будинком протягом цих днів». Закинула вудочку Марина. «Звичайно, зроблю все, що треба». Її обличчя засяяло. Хоч би і справді цей лікар виявився таким, як про нього кажуть, – мовив я. Марина уважно подивилась на мене. Попри усмішку очі її проминулися сумом, який збентежив мене. Хай ми так і було. Мадридський потяг вирушав від французького вокзалу о дев'ятій ранку. Я вислав знову з інтернату на світанку, на свої заощадження замовив таксі, щоб заїхати по Хермана і Марину та відвезти їх на вокзал. Той недільний ранок був занурений у блакитний туман, що вже починав розвіюватися під несміливим бурштиновим світангом. Добру частину шляху ми мовчали. Лічильник старого Сеата 1500 потурокував ніби метроном. «Друже, Оскаре, не варто вам було так клопотатися», – сказав герман. «Жодного клопоту», – заперечив я. «Холод кусючий, а ми ж не хочемо, щоб нам холодно на душі стало, чи не так?» Прибувши на вокзал, Херман зайшов у кафе, поки ми з Мариною подалися викупити в касі заброньовані квітки. Прощаючись, Херман обійняв мене так міцно, що я мало не розплакався. З помічу провідника він зайшов до вагону і залишив нас з Мариною самих. Під величезним склепінням вокзалу губилися сотні голосів та локомотивних свистків. Ми дивилися одне на одного майже скоса. «Ну, добре», – сказав я. «Не забувай підігрівати молоко, бо...» «Кавка ненавидить холодне молоко. Особливо після злочину. Знаю вже. Кіт панич». Перонний черговий із червоним прапорцем уже збирався дати сигнал відправлення. Марина зітхнула. «Герман пишається тобою», – сказала вона. «Та пусте. Ми скучатимемо без тебе». «Це тобі так здається. Ну гаразд, заходь у вагон». Раптом Марина нахилилась і її губи злегка торкнулися моїх. Перш ніж я встиг хоч моргнути, вона вже сіла в потяг, а я стояв, дивлячись, як потяг віддаляється до туманного виходу з тунелю. Коли звук двигуна стих у далині, я попрямував до виходу. йдучи, подумав, що так і не розповів Марині про незвичайне видиво, яке завважав, перебуваючи в ту грозову ніч у їхньому домі. За цей час я й сам волів забути його, і переконав себе, що то мені тільки здалося. Я вже вийшов у великий вокзальний вестибюль, коли до мене підійшов аж дещо рвучко, якийсь носильник. «Той, на, це мені сказали тобі віддати!» Він простяг конверт в кольору. «Ви, мабуть, помилились?» – сказав я. «Ні, ні, ця пані сказала, щоб я віддав його тобі!» – наполегла в він. «Яка пані?» Носильник обернувся, вказав рукою на колонаду виходу до проспекту Колумба. Пасма туману повзли по сходах. Нікого там не було. Носільник станув плечима і пішов собі. Розгублений, я підійшов до колонади і вийшов на вулицю, якраз устигнувши помітити її. Та сама пані в чорному, яку ми побачили на цвинтарі в Сарія, сідала в старовинну кінну карету. Вона обернулась на мить і подивилась на мене. Її обличчя лишалося захованим під темною вуаллю, ніби за сталевим павутинням. Секунду по тому дверці екіпажа зачинились, і кучер у сірому пальті, що закривало його повністю, хльоснув по конях. Карета на всій швидкості помчала серед потоку машин на проспекті Колумба у напрямку бульвару Рамблас і зникла з очей. Я стояв розгублений, несвідомо тримаючи в руці конверт, вручений носильником. Нарешті глянув на нього, відкрив. У середині була пожовкла візитка – на ній можна було відчитати адресу. «Міхал Колвенік, будинок 33, поверх 4, квартира 2А». Я подивився на зворот. Там був віддрукований той самий символ, що й на безіменній могилі на старому кладовищі, та закинутій теплиці – чорний метелик із розкинутими крильцями.